Дамблдор знову сів, а з усіх боків залунали схвальні вигуки й оплески. Гаррі не знав, сміятися чи ні. «А він що, трохи божевільний?» – запитав він обережно Персі. «Божевільний?» – безтурботно перепитав Персі. «Та він геній! Найкращий чарівник у світі!» «Хоче, трохи божевільний, це правда!» «Хочеш картоплі, Гаррі?» Гаррі роззявив рота. Тарелі перед ним були вже заповнені стравами. Він ще ніколи не бачив на одному столі так багато смачних наїдків. Смажені курчата, роздбів, відбивні, ягнятка, ковбаски, шинка, бівштекс, варена й смажена картопля, чіпси, йоркширський пудинг, горошок, морква, підливка, кетчуп і не знати, чому навіть м'ятні людяники. Дурслі ніколи, звісно, не морили Гаррі голодом, проте й не давали йому їсти до схочу. Дадлі завжди забирав усе, що хотілося з'їсти Гаррі, навіть якщо того не нажеру, згодом і нудило. Гаррі поклав собі на тарілку всього потроху, окрім людяників, і почав їсти. Все було дуже смачне. «Ох, як то гарно виглядає!» – сумовито зітхнув привид у трико, дивлячись, як Гаррі розрізав біфштекс. «А ви не…» «Я не їв уже майже 400 років», – мовив привид. «Я, звісно, не потребую їжі, але однаково чогось бракує. Здається, я не представився». «Сер Ніколас де Мимзі Порпінгтон. До ваших послуг. Постійний привид вежі Гриффіндор». «А я знаю вас», – раптом озвався Рон. «Мені про вас брати розповіли. Ви майже безголовий нік». «Я б волів, щоб до мене зверталися сер Ніколас де Мимзі», – невдоволено буркнув привид. Але тут обізвався шеєму мусфініган з рудуватим волоссям. Майже безголовий? А як можна бути майже безголовим? Сер Ніколас, здавалось, розгнівався. Адже розмова вийшла зовсім не такою, як він сподівався. А ось так роздратувався він. Ухопив себе за ліве вухо і потягнув. Його голова. Відірвалася від шиї і впала на плече, немов була на завісах. Хтось колись, мабуть, хотів відтяти йому голову, та не зробив це як слід. Натішившись спантеличеними дитячими обличчями, майже безголовий нік знову поклав голову на шию, кахикнув і сказав. «Що ж, новенький грифіндорці, – Сподіваюся, ви допоможете нам виграти цього року чемпіонат гуртожитків. Гриффіндор уже дуже давно не вигравав першості. А Слизерин завойовує кубок шостий рік підряд. Кривавий барон стає просто нестерпним. То привид Слизерину. Гаррі глянув на Слизеринський стіл і побачив жахливого привида з безтямними очима кощавим обличчям і заляпаним сріблистою кров'ю одягом. Він сидів поруч із Мелфоєм, який, на радість Гаррі, здається, не дуже тішився таким сусідством. «А чому він увесь залитий кров'ю?» – зацікавився Шеймус. «Я ніколи не питав», – ухильно відповів майже безголовий нік. Коли всі наїлися до схочу, з тарілок позникали рештки їжі, і вони стали чистісінькі, як на початку. Замить з'явився десерт. Морозиво найрізноманітніших смаків та різновидів. Яблучний пиріг, пампушки з солодким кремом, шоколадні тістечка і пончики з повидлом. Бісквіти, полунички, желе, рисовий пудинг. Поки Гаррі наминав помпушки з кремом, розмова перейшла на родини учнів. «Я покруч!»